meg lettünk szólítva mindketten. Kedves András, azért én nem követném el azt a hibát, hogy összekeverjem a nacionalizmust és a fajgyűlöletet. Valószínűleg mindkét irányzat tiltakozna ellene. Szép napot. Titusz. Fogékonyak vagyunk az ilyen tiltakozásokra? Ja, nem, nem tudom, mikor kevertem össze, de valóban nem kell összekeverni. Mm, azt hiszem, hogy ez nekem szól. Te aztán tényleg primitív vagy. Ha nem tudsz semmit a Skinhead mozgalomról, akkor ne nyilatkozz a nevében. Na jó, ott kezdem, hogy nem nyilatkoztam semmit a Skinhead mozgalom nevében. Erre nem is vállalkoznék, hogy a Skinhead mozgalom nevében nyilatkozzak. Mi az, hogy, hogy nem tudok semmit róluk? Most konkrétan éppen annyit tudok róluk, a, a tisztelt Skinhead mozgalomról, hogy most vertek meg egy magyar lányt a felvidéken. Kedves magyar skinhedek, kedves magyar faj nem tudom, hogy, hogy álltok hozzá a Skinhead mozgalomhoz. A, annak tudatában, hogy éppen egy magyar lányt vertek össze a felvidéken. Nem tudom, hogy mi a hozzáállásodok. Ti mit éreztek ilyenkor? Mit éreztek a többi skinhead iránt ilyenkor? Vagy, tehát, hogy mivel vagytok ilyenkor, ö, ilyenkor szolidárisak? Inkább a magyarsággal, vagy inkább a mozgalommal? Mit kéne tudnom erről a mozgalomról? Magyarázátok el, hogy mit kéne tudnom róla, amit nem tudok. Jó, de, de ez a szörnyű az egészben, hogy, hogy, hogy ilyenkor, amikor igazából nincsenek érvek, akkor akkor jön ez, hogy ne róla, hogyha nem tudsz semmit. Tehát, mert, mert, mert, mert, hogyha lenne bármi, olyan fontos dolog, amit kihagy volna, vagy egy szempont, de nem emlékeztél, például, hogy a ki mondjuk karitatív tevékenységet folytatnak cigány fiatalok körében, és egy mocskos hazugság, az ez, ez elkövetett atrocitások, igazából ők kizárólag csak azért mennek le, mit tudom én, olyan településekre, vagy városrészekbe, hogy ott karitatív tevékenységet folytassanak, akkor azt leírná. De ezt már nem teszi, hiszen, hiszen ez egy Bődületes hazugság lenne, hiszen a skinheadek azok verik, ütik, vágják a cigányokat, és verik, ütik vágják azokat, akik, akik, akik nem tetszenek nekik. A kisebbségeket de. általában. Most Szlovákiában történetesen a magyarok a kisebbség, ott minket ütnek, vernek, úgy, mint az hazai skinheadek a cigányokat. Mit kéne tudnom a skinhead mozgalomról, amit így nem tudok, vagy amit nem értek? Nem látok hát én ebben a problematikában. Jó, jó hagyjuk. Jó, figurákat, de biztos, hogy fel kell olvasni ezeket az Ha megszólal a fletó, az a baj, ha hallgat, az a baj. Mi, mi a jó egyeseknek? Mindenben van szőrszál, írja é. Ez mondjuk legalábbis érdekes, amikor azért fikázzák a fletót, mert most éppen kikérte magának a, a magyar verést Szlovákiában. Más kérdés hogy azért abban látok némi, hogy mondjam, némi alapot, tehát az az, az én fejembe is szöget ütött, hogy most, hogy az összes létező választási ígéretét megszegi, és amit létezik, azt megadóztat, és éppen a iszonyat magas fokra hág a közfelháborodás e fölött. Most, most Ismerjük meg ezt a, ezt a magyar védőgyurcsányt, ezt, ezt a magyarok jogaiért kikelő gyurcsányt, ezt a, a szlovák. Ö, nem, szlovák de ez a... nincsen így, de, de szerintem ez abszolút nincsen így. Azért Gyurcsány Ferenc, amikor megnyerte a választást, akkor is azt mondta, hogy ő 15 millió magyarért fog felelősséget vállalni, vagy, vagy, vagy a Kárpát-medencéi magyarságért fog felelősséget vállalni. Tehát hogy, hogy, hogy, hogy szerintem semmifajta ilyen direkt. Nem kell minden mögött összesküvés keresni. Vannak igenis a miniszterelnöknek olyan gondolatai, mondatai, cselekedetei, amik jók. ez Ezt, hogy ezt elismerjük, vagy felismerjük, ezzel nem leszünk a kutyái, nem leszünk a szolgái, hanem, hanem pusztán csak uh közélet iránt érzékeny emberként érdeklődve figyeljük, hogy mi történik, és minden, és van véleményünk mindenről. Szerintem Gyurcsánynak mindenről, nem kell minden minden ]be bele bele ja. nem, nem kell a kákán is csomót keresni. Gyur, gyurcsánynak, hogy ez jó, de, de tényleg egyáltalán, hogy ez fel, fel, felvetődik, az, hogy Gyurcsánynak, tehát hogy egy, hogy egy ennyire rossz. Néha annyira naív vagy viszont. Tehát én azt ne, bírom, bírom benned, hogy néha, néha egy... tenül cinikus vagy ezzel az egész politikával kapcsolatban, néha meg felveszed ezt a naív maszkot, és olyankor, hogy egyáltalán felmerül, hogy ez Gyurcsánynak jól jön, tehát, hogy, hogy, hogy ez a magyar verés, hogy ez a szegény kislány megverték ott Szlovákiában, és hogy a gyurcsánynak ez egyáltalán jól jön, hát ez, ez önmagában felháborító, és hát azért vegyük már észre magunkat, hogy közben meg pontosan tudhatod, hogy minden olyan, ami jól kommunikálható, és nincs kapcsolatban az adókkal, meg a megszegett ígéretekkel, Nincs kapcsolatban azzal a bődületes hazugsággal, amit elkövetett gyurcsány a választások előtt, és aminek most pont az ellenkezőit csinálja. Nincs kapcsolatban az ő zuhanó népszerűségével, és nem zudítja azt tovább a beláthatatlan mélységekbe az igenis Gyurcsánynak jól jön, és az Gyurcsány örömmel és szívesen kommunikálja most. Tudjuk jól, látjuk jól, ne legyünk már ennyire állnaivak, András. Jó, szerintem meg, meg ezt, ezt a mérhetetlen gondosságot, amit fel, ez, a, ez a gondolat, meg ez a szemlélet feltétel, ez a politikusokról egyrésztről egy nem igaz, másrésztről más, más meg nem életszerű. Azért, azért ezek, ezek, a, ezek az emberek sem úgy kellnek nap, mint nap. Gyurcsány pontosan tudta, hogy ez a megszorító csomag, ez, ez nagyjából ezt fogja jelenteni, a népszerűség jelentősen fog esni. Pontosan tudta az, hogy van egy ilyen ügy, ami, ami, ami, ami valószínűleg őt is felháborítja, ami, ami, ami ami, ami ugy, ugy, ugyanazt érzi, mint amit te érzel, mint amit a rádióhallgatók éreznek, hogy tehetetlen dühöt, hogy ilyen előfordulhat a XXI. században, Európába. Ez szóvá teszi, és ut utána ítéljük el, és már ne arról beszéljünk, hogy mi történik a szlovákiai magyarossággal, hogy egy Jánz szlóta nevű félőrült figura Szlovákiában kormánytényező lehet. Ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy na, ez a gyurcsánynak milyen jó jött. Tehát, hogy tényleg olyan, olyan szintű aránytévesztés. Támadjuk a gyurcsányt, a megszegett ígéreteket. Vagy támadj a kritizált gyurcsány, mert megszegett ígéreteket. Kritizáld azért, mert, mert adót emel. Kritizáld bármiért. De, de most minden egyes cselekedete mögött egy ilyen ördögöt látni, aki pusztán csak azért azt nézi, hogy neki mi a jó, mi kommunikálható, hogy ő hatalomban maradjon, az egy részről nem igaz, részről kifejezetten hazug és rossz indulatú szemlélet. Visszautalunk a, a, a hajléktalanokra, akik elárasztották a az aluljárókat, is, akikkel ennek a körében olyan nagyon-nagyon rossz közlekedni nap mint nem, mert olyan undorítóak, stb. mert hogy volt erre vonatkozó kis anomália, ezzel kapcsolatban érkezett egy SMS a Robit Leassó SMS írónak üzenem, hogy ki kellene próbálnia egyszer úgy élni, vagy csak látni ezeket az életeket. Önző ember, nincsen szíve, szégyellje magát, így az SMS író. A skinhead, na jó, most Perótól megtudom azt, amit nem tudtam a skinhedekről, Most Most végre megtudom. Mi mit kell tudnom erről? A skinhead alapvetően apolitikus és elutasítja a rasszizmust. Te a boneheadről beszélsz. Tényleg nem ismered, nem ismered az igazi skineket, írja Peró. Most Peru, lehetséges, hogy az, amit te most írsz itt, az a 70-es évek végének, vagy a 80-as évek legelejének, az Angliájában igaz volt, amikor a skinhead mozgalom még a punkmozgalomból kinőtt, és a korai skinheadek azok tényleg nem foglalkoztak fai kérdésekkel, vagy nem nagyon voltak közösséggyűlölők, de ez itt Magyarországon, vagy itt Kelet-Európában az ezret fordulón már egyáltalán nem igaz, és ezt tudhatnád te magad is, hogy a skinheadek mit jelenítenek, meg, mit képviselnek. Hát itt vannak körünkben a nácik is. Köszöntünk titeket, kedves nácik! Olvassátok el Szállásítól az út és célt! A hungarizmusban nincsen rossz. Ő Közép-Európa népeit össze akarta kovácsolni. Ő volt az utolsó igaz magyar politikus, írja az SMS író. Kérem, fasista a barom bennünket Elképesztő egyébként, hogy néha azt gondolom, hogy sikerül egyfajta szocializációt kemény munkával itt a rádión keresztül kialakítani, és aztán így csak az a kérdés és hogy, hogy vajon minden rádióműsor hallgatnak mondjuk ilyen százalékba, tehát hogy mindig, mindig azért minden rádióműsornál van egy-két skin, hát vagy, vagy így direkt, direkten ránk szocializálódtak az utóbbi de idővel. De mi ezt el? De Nem tudom, kicsit kell de... a... nagyon de kicsit kell a gyurcsányt bírálni egyébként. Kétszer-háromszor neki menni kuncénak, és rögtön itt van az összes náci az SMS való, döbbenetes. Na jó, menjünk tovább, hiszen... Választási nagygyűlés volt, ahol Demszki Gábor, Gyurcsány Ferenc, Molnár Gyula és még oly sokan mások szerepeltek és meghirdették Budapest új programját, hiszen elkezdődött a választási kampány, vagy legalábbis most már lassan a finiséhez érkezik. Többek között Gyurcsány Ferenc a következőket mondta. A miniszterelnök azt mondja, hogy választani kell a panelprolizás és a panelprogram között. Mm, jó, az, jó, minden, az... Milyen új do... Tehát hogy miközben az előző jelentéséért szerintem meg kellett dicsérni Gyurcsány Ferencet, és tök rendben van, és, és tök, tök jó. Kellett. Hogy... Le legyen a hangsúlyod, hogy kellett. kellett, kellett. kellett. Igen, igen mert, mert hogyha valakit bírálunk, meg kritizálunk, akkor vagyunk következetesek, hogyha, hogyha ami, amikor viszont helyesen jár el, akkor meg kell dicérni. Tehát én azt gondolom, hogy a következetesség nem csak a gyereknevelésben, hanem a média munkában és a média tevékenységben is fontos. Gyermekem! Válasz. Panelprolizás vagy panelprogram. Válasz most és itt. Válasz, mert hogy választani kell tudni. Itt van a minimum. Jó, de tényleg az a szörnyű különben, hogy, hogy az MSP választási retorikája, mondjuk persze ez igazából működött egy évvel ezelőtt, ez, ez, ez folyamatosan a, a múlt árnyaival, a hat évvel ezelőtti Orbán Viktorral küzd, miközben azért nekik is látniuk kell. itt or... vannak az ő inkarnációi Mikola formájában, tehát hogy így ezt, ezt, ezt így mindig megjelenítik. Jó, <gül> igaz? A Fidesz is megadja a megfelelő segítséget ehhez, de, de, de azt gondolom mondjuk, hogy ha hogy a, a panelprolizás és a panelprogram között kell választani, akkor egyértelmű mindenkinek, vagy, vagy a legtöbb embernek, hogy a panelprogramra fog szavazni. Viszont, viszont talán ezt a választás ilyen módon leegyszerűsíteni azért egy kicsit túlzás. <gül> itt a választás, itt a lehetőség. Panelpro tehát, hogy tényleg, ez, ez nem, nem, nem, nem tudom, nem, hogy ilyen a... Kérdés. Nem, nem, nem tudom, hogy... Különben mely, mely, melyik sértőbb a panelban élő emberek nemzetársaink, konflitársaink számára, hogy amikor Orbánék panelprolizták őket, vagy amikor azt gondolja a miniszterelnök, hogy, hogy, hogy azzal, hogy ezt felemlegeti, hogy panelprolizás vagy panelprogram, akkor ők mindjárt szavaznak. Tehát, hogy igazából mind a kettő végtelen lekezelése azoknak az embereknek, akik panellakásban élnek, és nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy egész egyszerűen képtelen vagyok felfogni. De azért még mások is a miniszterelnöktől, Pö többek között azt mondja, hogy Budapest a szabadság levegőjétől lett olyan, amilyen. Erről majd biztos, hogy még DNCában is, holnap fogunk beszélgetni oszt hogy milyen lett a szabadság levegőjétől. De egy kicsit és, smogos nekem, így a szabadság levegője. És, és azért én, én ugye a szabadság levegőjétől milyen lett? Budapest, így szétnézek, és, és sok, sok olyan dolgot tudok mondani, amit nem szívesen társítanék a szabadsággal. De ö, szerencsére Gyurcsány Ferenc ezt ö, ki is egészíti, és elmondja, hogy milyen lett ez a város. Ez a város a szabadság és a szolidaritás városa. Na, hát... Ö, két dolog, hát, hogy a szabadságvárosa Budapest, ezt, ezt nagyon nehéz eldönteni, az biztos, hogy Moldova Györgyöt idézve szabad a híd alatt aludni, ennyiben valóban a szabadságvárosa. Hogy a szolidaritásnak mennyire lett a városa, az arról meg annyit, hogyha a híd alatt szól, akkor, akkor nincs, aki szolidáljon veled. Hogyha a BKV-n ér, akkor nincs, aki szolidáljon vele. Tehát ahogy azt gondolom különben, hogy a Fidesznek a programja, vagy a kampánya alapvetően fél évvel ezelőtt azért volt elhibázott, mert egy alapvető hazugságra épített. Arra az alapvető hazugságra épített, hogy rosszabbul élünk mint négy éve, mert az emberek döntő többségének ne, nem ez volt a megélése, és, és alapvetően ugye a számok sem azt mutatták, hogy rosszabbul éltek volna. És a ráadásul, ráadásul a négy év múlva aktuális kampány szövegüket. Mert négy év múlva ez már igaz lett volna, de ők nem bírtak várni vele. Uh, és, és most azt érzem, hogyha er, erre fogják uh, felépíteni a kampányt, mert még mik voltak az előző kampány szóval, hogy világvárost építünk. Hát igaz, hogy nem tartunk ott, de építünk. Tehát, hogy ez az előre a lenini úton, még nem, nem, nem, nem vagyunk a kommunizmusban, de szépen építjük. Hát tudjuk, hogy a, a, a proletár háborúnak, vagy forradalomnak azért fázisai vannak, nem. ami ma, majd egy idő után... Panelra megfordul... építkezünk. Ja, ja, ja. De, de, de, de az még egy hihető dolog volt, és valószínűleg én el tudom képzelni, hogy őszintén azt gondolja Dembski Gábor, hogy, hogy itt előbb-utóbb világváros lesz. Valószínűleg meg kell várni azt, hogy Nenszki utája jöjjön még négy-öt főpolgármester, hogy ez megtörténjen, de előbb-utóbb tényleg szerintem Budapest arra van kárhoztatva, hogy világváros legyen. Viszont azt mondani Budapestről, hogy a szabadság és a szolidaritás városa, arról a Budapestről, amelyik. Ahol hajléktalanok lepik el az aluljárókat, konkrétan hadd vissza erre, tehát itt, itt, nevezni, itt beszélni szolidaritásról. Tehát ez, ez a, jó, jó a szolidaritás, jó, ennél nagyobb hazugság, ennél arzpiritobb hazugság nincsen, tehát a szolidaritás, tehát de jó, de, de a szabadság. A szabadság amelyik a... Jó de, de, de, de egyáltalán most, hogy egy város kapcsán hogy merül fel a szabadság? Tehát, hogy, hogy ez a város, ez szabadabb város mint Ebben a városban én több mindent megengedhetek magamnak mint Ebrecenben? Ami mondjuk ugye a Fideszes központ. Tehát, hogy, hogy ez is egyrésztről egy teljesen értelmetlen, ugye persze, gondolom a jó marketingesek kitalálták, hogy a szabadság az egy nagyon jó marketingelhető szó. Főleg az SZDSZ részéről viszonylag jól, jól beágyazott. Ja, tényleg. Jó, valószínűleg, jó, valószínűleg úgy készületett ez a miniszterel. Beszéd, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy elmondta a miniszterelnök, ő egy valamihez ragaszkodik most itt a megszorítások kellős közepén, hogy el kell mondani, hogy szolidaritás. Tehát ez, hogy az ő szájából ez jöjjön ki, minél többször, mert, mert annyival hiteltelenebb lesz, hogyha utána bárki azt emlegeti, meg azt kéri rajta számon. És hát így mondta a Demszki, hogy teljesen rendben van, legyen szolidáris, de viszont szabadság, ez egy fontos de, a szabadság, ez, a szabadság szolidaritás. A ez maga a koalíció az SZDSZ és az MSZP között. Tehát a szabadság és szolidaritás találkozása a Budapest-nevezetű jó, és akkor Demszki Gábor is természetesen felszólalt ezen a rendezvényen, ő arról beszélt, hogy példátlan és rendhagyó kampányra készül. Célja nem csak a győzelem, tehát nem pusztán győzni akar Demszki Gábor. Ez eddig mindig ment. Fontos, hogy azért emeljük a létszet. Tehát azért nem mindig ugyanaz legyen már a... Tehát ez már megy, ezt látjuk, hogy ez suklóból megy, hogy győzelem, hanem ezen felül. Hanem az is, hogy azok is érezzék jól magukat Budapesten, akik nem rászavaznak. Hát kedves Demszki Gábor, bármilyen is lesz a kampányod, biztosítalak arról, hogy akik nem rázavaznak, azok, akik nem rázavastak, azok vagy nem érzik jól magukat Budapesten, bármit is fogsz te csinálni a kampányban, vagy ha jól érzik magukat Budapesten, azt ellenedben érzik jól. Tehát akik nem rátszavaztak annak a közérzetéhez, neked semmi között nem lesz a kampány után legfeljebb negatív értelemben. De ilyen butaságot, hogyan adhat bárki szerencsétlen főpolgármesterünknek a szájába? Szerencsétlen Ez a főpolgármestert... célmetesen. Legyen az a cél, hogy elérjem a 60%-ot. Legyen az a cél, hogy elérjem a 70%-ot. Ezek, ezek olyan célok, amiket számon lehet, kérni, el lehet mondani fel lehet mutatni, hogy igenis ő egy olyan, olyan, olyan ö, városvezető akar lenni, aki a politikai a csarkodásokon felülemelkedve Budapestet képviseli. Ez egy tök jó dolog lenne. De ezzel szemben azt mondani, hogy nem csak az a célom, hogy győzzek, hanem azok, akik kikapnak, akik a vesztesre szavaznak, azok is érezzék jól magukat. Hát most komolyan mondom, nem tudom, elintézi a BKV büntetését azoknak, akik a a szavaztak. Hát ez a folyamat már elkezdődött. Hát nem nem, nem, nem a Néhány BKV, Jó, néhány BKV büntetés már el lett intézve. Innentől kezdve ez csak egy mennyiségi kérdés. Nem, hát mindenki a nemzetet integráló édesatya szerepét választja. Tehát, hogy így miután Orbán, azután Gyurcsány, most már Demszki. Tehát, hogy ez, ez így, így igazából mindenki, mindenki magához öleli ezt a nemzetet. Egy hatalmas, nagy és boldog ölelésben. A beszédében Nemzki Gábor köszönetet mondott az MSZP-nek. Azt mondta, hogy Budapest érdeke győzött a párt érdekek felett. Hát ez hát, csodálatos. csodálatos. Tehát, és főleg így kisajátítani Budapestet. Tehát, hogy Budapest az, az, amikor az MSZP megegyezik az sds szel akkor Budapest győz. Tehát ezt így ki lehet jelenteni, ugye? Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyama következő. A héten vendégül fogjuk látni Demszki Gábor, Tarlóst és itt még Katona Kálmán. Katona Kálmán, Tarlós István csak, hogy ne, ne. Ja, Tarlós ja, ne. Istvánt és Katona Kálmánt. A segítségeteket kérjük, az, hogy a holnapi Demszki Gáborral történő szimpátia interjúhoz megfelelő muníciót szolgáltassatok a 88-es SMS számon, ha van olyan kérdés, ami nem a kombinókkal kapcsolatos, és úgy gondoljátok, hogy fel kéne tenni, és minden képen meg kéne, hogy el ennyi a beszélgetésben. Azt kérjük benneteket, hogy az elkövetkező fél órában még fundáljátok ki, és erre az előbb említett SMS számra küldjétek el, mert hát ez segítség nekünk, és kiteljesedése a demokráciának. Tehát több okból is nagyon-nagyon-nagyon hasznos és fontos feladat. Következő hírünk továbbra is Gyurcsány Ferenc kor kormányfőnél maradva az, hogy Gyócsány kormányfő a néhány napja adta ki az 1 2006-os miniszterelnöki utasítást, amiből kiderül, hogy a miniszterelnöki hivatalb összesen 686-an dolgozhatnak, és az utasítás rögzíti azt is, hogy az alkalmazottak 8%-a lehet politikai tanácsadó, főtanácsadó. Ez azért érdekes, mert eddig ugye a kormány azt propagálta, azt kommunikálta, hogy a megszorításokat először a nadrák színnak a meghúzását, a politika magán kezdi. Na most ez a 8 ez azt jelenti, hogy éppen 3 kal növekedett. Tehát itt uh -huh. a megszorítás azt úgy kell értelmezni, mint az 5 éves adócsökkentésnek a programját. Tehát uh -huh. furcsa módon a, a mínusz jelek, azok itt plusszá változtak az idők folyamán, és ennek következtében hát most több ö, ö, tanácsadóra és főtanácsadóra lesz lehetőség foglalkozni, alkalmazni. Ez érdekes, tehát hogy ez az olcsó államnak, a, ez a, a megszorításokat önmagán kezdi a, a kormányzat, ez, ez mindenképpen érdekes. És az nem az csak az, az, az, az, az, az, az hogy az olcsó állam, ez az egyik aspektus, a másik a jogtisztelő állam, ugyanis az állami számvevőség június elején jelentése szerint a MEGBEN, tehát a miniszterelnöki hivatalban 2001 és 2000 között rendszeresen túllépték a politikai tanácsadók számára meg, ö, meghatározott mérték, a politikai főtanácsadók száma a vizsgált időszakban kétszeresére nőtt. Kettőszörösére. Tehát míg a, a, míg a 8% az, az csak azzal van ellentétben, ami, a, ami, amit úgy általában hirdet a kormány arról, hogy először magánkezdi a megszorítást, hiszen ez 3%-os növekedés. A gyakorlat viszont az állami számbevőszék jelentése szerint, viszont a, konkrétan nem csak a választási ígéretekkel, meg a szokásos kommunikációval, hanem tételes jogszabályokkal is szembe megy Azért érdekes, külön mert a politikai tanácsadóknak, meg főtanácsadóknak a kérdése, ugye ők azok az emberek az államigazgatásban és a politikában, akikről igazán nem lehet tudni, hogy mit csinálnak, mennyit dolgoznak, hogyan dolgoznak, miért kerültek is oda. Az Orbán kormány idején ebből ugye nagy viták, meg komoly viták voltak, ugye ekkor pattant ki például, jó, Mindjárt zárójelbe tegyük hozzá, hogy, hogy Orbán kormány, az Orbán kormány alatt valami 108 fő dolgozott, most meg olyan 55 körül van, tehát hogy azért a felére csökkent különben az idők folyamán ez a létszám, de hát az Orbán kormány alatt derült ki, ugye, hogy ezek a bújtatott politikai állások, ezek a köztisztviselői fizetésnek sokszor a duplájával járnak. És ez, és ez az idők folyamán szintén nem, nem változott. Hát, hogyha, hogyha arra gondolok, hogy a kormányzat az magánkezdi ezt a ezt anadrákszínak, ezt a meghúzását, Úgyhogy, hogyha arra gondolok, hogy a kormányzat az fontosnak tartja azt, hogy szolidaritást vállaljon a közösséggel vagy a társadalommal, mindig eszembe jut, hogy mit szólna ahhoz a kormányzat, hogyha ezeket, az, ezeket a a szolidaritási demonstrációit, ezt az állampolgár pontosan olyan mértékben vagy olyan módon tekinteni magára nézve kötelező érvényűnek, mint a kormányzat, hiszen a kormányzat jó példával jár elől. És akkor mondjuk a társadalom is értelemszerűen nem annak megfelelően adózna, hogyan őt adóztatja a kormányzat, hanem annak megfelelően adózna, ahogyan az, az a kormányzati szolidaritás formájában megjelenik. Tehát mondjuk. Nem fizetne kamatalót, hanem annak megfelelően állna hozzáhez a dologhoz, ahogyan azt mondjuk a, a, a Gyurcsányi megígérte. A kampányban. Vagy amikor arról van szó, hogy 8%-kal csökkentjük, akkor mondjuk az állampolgár úgy döntene, hogy ahogyan a kormány ezt így önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti, inkább 3%-kal növeli az adott tételt. Tehát, ha mondjuk az állampolgár is ugyanúgy állna hozzá. Itt az a probléma, hogy az állampolgárnak ehhez nincsen joga. Tehát az állampolgár az ennek a dolognak ki van szolgáltatva közben, meg fennen hirdetik és folyamatosan kommunikálják a szolidaritásnak, meg a, a, a kormányzat puritanizmusának ezt az eszmeiségét, ami, egy, ami részt, pusztán egy, egy frázis, nem több annál, de ráadásul meg egy végtelenül hazuk frázis, tekintettel arra, hogy nem az történik, hogy elmulasztják azt, amit tesznek, vagy azt, amit ígérnek, ö, hanem, hanem éppen az ellenkezőét teszik, tehát a szöges ellentétét teszik. Tehát nem az történik. Mondjuk képzeljünk el egy ígéretet mondjuk ezzel az, ötve, ezzel az öt éves adócsökkentési programmal, mert ugyebár ez volt az ígéret, hogy öt éves adócsökkentési program következik, majd pedig fölemelték az összes létező adót. Mondjuk így elképzelem azt, hogy mondjuk Orbán Viktor a választások előtt azt ígéri, hogy föl fog építeni három hidat a Dunán. És amikor jön a választás, megnyeri, akkor a következmények azok nem azok lesznek, hogy mondjuk ő fölépít a három helyet egyet, vagy mondjuk nem teljesítés, és nem épít egyet sem, hanem mondjuk lerombol kettőt. Tehát, hogy ígér három újat, helyet lerombol kettő régit. Tehát ez, ez nem az a fajta hazugság, tehát nem ez a típusú hazugság, hogy ő megígérte az öt éves adócsökkentési programot, és utána ezt nem teljesítette, mert ez, ez jelenteni a hazugságot. Hanem amikor megígérem az öt éves adócsökkentési programot, majd pedig adókat emelek, de addig soha nem látott mértékben, akkor ezt nem hazugságnak hívnám, hanem ezt a társadalmi szerződés teljes áthágásának a amikor szemétrehányjuk mindazt a közmegállapodást, ami alapján beszélünk olyanról, hogy vezetők és vezetettek, ami alapján beszélünk olyanról, hogy a politikai elit, amely önmagának vindikál bizonyos jogokat arra vonatkozóan, hogy a közösség nevében cselekedjen, a közösség érdekében lásson el közfunkciókat, szóval, hogy ez, ez az egész közmegállapodás most szemétre lett hányva. De ugyanakkor viszont nagyon-nagyon kemény elvárások feszülnek a társadalom irányában, hogy ezekre továbbra is legyen tekintettel. Én már pedig úgy tudom, hogy ha egy szerződést semmisnek mondunk, vagy felbontunk, akkor az a szerződés onnantól kezdve senkit sem kötelez. Sem a vezetőt, sem a vezetettet. Sem a szerződés egyik-másik felét egyáltalán. Tehát, hogy akkor innentől kezdve a közösség az mondjuk jogosan nem fizethetne adót. Ugyanilyen alapon. Hiszen volt ez a közmegállapodás, amire láthatóan a kormányzat szarik. Magasról szarik. Akkor viszont miért kéne a társadalomnak tekintettel lennie ezekre? Egy felrugott szerződés pontjaira. Jó, én különben nekem a legnagyobb problémám, amit ezzel, magával ez az egész politikai tanácsadó, főtanácsadó intézménnyel van így a konkrét ügy, ügyben. Tehát van, van az állami belül egy olyan rész, amire azt mondja a politikus, hogy neki kell ide egy tanácsadó, egy személyes ember, aki, a, aki különböző dolgokban ellátja őt a véleményével. Én azt mondom, hogy rendben van, ilyenre, ilyenre lehet szükség, hogy valakit például a versenyszférából értelemszerűen nem lehet olyan elvárásokat akár munkaidőben, akár anyagilag Támasztani, vagy nyújtani, illetve támasztani feléje, ami, ami, ami egy normális köztisztviselői státuszt megengedne, lehet, hogy nincs is rá szükség, legyen ilyen politikai tanácsadói, főtanácsadói állás. De az, hogy ez Orbán alatt 109, megyesi alatt 85, most, a, most 55, de ugye ez növekedni fog, hát én, én nem tudom elképzelni, hogy a miniszterelnök, hogyha minden napjában beszél ezekkel a tanácsadókkal, hát ha csak egy órát beszél velük, hát az egész elmegy arra, hogy a tanácsadóival értekezik. Azért az amerikai elnöknek állítom nincsen ennyi tanácsadója. De ennyi, és... tanácsadó, de ennyi taná... mondjam? Tehát, ha ennyi tanácsadód van, akkor már nem tudod, hogy melyik tanácsadót fogad meg. Ha ennyi tanácsadód van, az olyan, mintha nem lenne egy tanácsadót sem. A tanácsadói intézmény az egy bizalmi intézmény. Tehát a tanácsadó az akkor jó, ha van belőle négy-öt különböző területeken ad tanácsot, és Aha. tudom, hogy én őrá hallgatok. Ebben a kérdésben az ő véleménye az én számomra mérvadó. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor az egyszerű ember beteg, és elmegy orvoshoz. És akkor nem biztos abban, egy orvos nem orvos elmegy még egyhez, még egyhez, még egyhez, és akkor négy-öt orvosnál, volt, akkor már olyan, mintha egyhez sem ment volna el, mert őt gyakorlatilag nem kezeli senki. Tehát jó dolog, ha az ember ö, a kiválasztás során sok-sok-sok emberrel beszél, miközben kiválasztja az ő tanácsadóit. Csak, hogy amikor kiválasztotta onnantól kezdve, ne 35, vagy 85, vagy 100 mennyi volt Orbán, hanem tanácsadót válaszol, mert az komolyan 109, 109 ember, az arra alkalmas, hogy egy futballligát indítsunk útjára, nem pedig egy kormányzat tanácsadói testületét formáljuk meg belőle. Tehát azt gondolom, hogy tanácsadó az. Tehát az egész dolog olyan, mint egy casting, amit nem veszünk komolyan. Mindenkit fölveszünk. Tehát, lehet, hogy jó tanácsadó, de igazából nincsen tanácsadóm, hogy kit vegyek fel tanácsadónak. Úgyhogy inkább fölveszem őt is tanácsadónak, magam mellé veszem, és ő majd ad nekem tanácsot, hogy ki legyen a következő tanácsadó. Tehát, ha belegondolok, hogy milyen tanácsadói voltak például, például Megyesinek, ott volt például Fletó, hát Fletó volt az ő fő tanácsadója, és rögtön ilyen jó tanácsokat adott, rögtön Fletó lett a, a, az ifjúsági és sportminiszter, vagy pedig flató azt a tanácsot is, hogy hát figyelj, fordulj, meg arra nézzél egy kicsit. Na, most így hátúról egy kicsit meglöklek, de ne egy meg nagyon. Hoppá, most kiestél a hatalomba egy picit, de így lesz jó Magyarországnak. Új egyensúly. Globalizáció. Nézzünk a millió szemű szörny bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulás barántja a földet. Szélső közép, a globális világról, a globális veszélyről. SMS elérhetőségünk 0 30, -30, -30 Most még 12 teljes percetek van arra, hogy Demszki Gáborhoz olyan kérdést tegyetek fel, amit honlap mi verbalizálunk, helyettetek és akkor küldjétek el erre az SMS számra, holnap erre már nem lesz mód, de természetesen ebben a rossz kérbe mindjárt van csomagolva jó is, hiszen holnap interjunknak alanya, tárgya, beszélgetőtársa Demszki Gábor, és ezek után majd jön Tarlós István és Katona Kálmán is a héten, sőt, tervezzük, hogy a magyar kommunista pártnak a jelöltjét is meghívjuk, illetve a mélyebb jelöltjét, jelöltjét is meghívjuk. Is meghívjuk és Pontosan azért, hogy. És demokráciából az példát az... mutassunk a magyar médiának, hogy az összes jelöltet illik meghívni, nem pedig bizonyos jelölteket meghívni, más jelölteket meghanyagolni. És, és mindazokat, akik összeszedik a megfelelő mennyiségű kopogtató cédulát, azokra számítani fogunk ebben a stúdióban egy beszélgetésre. Mai napi utolsó hírünk továbbra is nem a globalizációról szól, hanem kishazáknak a sajátos viszonyairól, hiszen 56 50. évfordulója, az most már nagyon közel van, szinte itt kopogtat már az ablakunkon. A köztársaság jelünknek volt nem is olyan régen egy felhíváson, be arra kérte a politikai pártokat, hogy az 50. évfordulón mutassanak példát és ünnepeljen együtt Mécs Imre, Orbán Viktorral, hornyula Gyula, Józseffel, tehát hogy a politikai elit együtt szépen vonuljon ki, és, és mutassa meg, hogy mindenkinek fontos 56 öröksége, ha más módon is, ezt a politikai pártok vezetői élén a kormány fővel, illetve Ormán Viktorral nagyjából elfogadták. Most viszont, hát jönnek folyamatosan a hírek, hogy hogy mégsem lesz egy, hogy megint izgalmas lesz 56, meg, megint lesznek izgi jelenetek, amiken heteken keresztül lehet csámcsogni, és lehet az ország egyik felét a másiknak úszítani. A következő a hír, a kisgazdák nem kívánják a kormány oldal közösen ünnepelni az 56-os forradalom és szabad cságharc évfordulóját, mert szerintük a méltó megemlékezés akkor lehetséges, ha a nemzeti oldal külön ünnepel. Ezt még hozzá a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke Túri Kovács Béla mondta, hozzátéve, hogy az állami ünnepségeken nem, adnak fel, fel, nem adtak felhatalmazást azoknak, akik 2004. december 5-én a nemzet ellen hívták fel a szavazókat a voksolásra. Ez a tett ugyanis méltó párja volt az, az 1956-os cselekedetnek, amelyben ismét megtagadták a nemzetet. Tehát most a, ez volt a, tehát ez volt a méltó annak, hogy hogy Kádár behívta az oroszokat, vagy hogy volt ez? Igen, ez igen, a... igen, igen, igen. Tehát hogy ezzel állt, a párhuzamot és a kis gazdák azok külön fognak ünnepelni. annyira érdekes, hogy van kisgazdák. kis gazdák? de, van, de van, van, létezik ez a pár? Van, van, de, van egy, nem az a kérdés, hogy most így, így hogy kitol határolódunk el, kikárulták el a nemzetet, tehát hogy kik szerint. Tehát kiknek ez a véleménye? Tehát, mi hát mi kezdjük ezzel? Tehát, hogy kezdjük ezzel? az az mi ez? Hogy tehát ha van, akkor van, vagy tíz. Tehát, körülbelül kezdődik. Tehát, hogy a kis gazdák nevében oly nehéz valamit kijelenteni. Körülbelül olyan, mintha én a férfi nevébe tennék nyilatkozatot. Egyrésztről teljes joggal teszem ezt, hiszen férfi vagyok. Másrészt pedig én azonnal kikérném magamnak, tekintette, hogy az én nevemben te ne nyilatkozzál. Főleg olyan dolgokat, amiket a férfi nem nevében ki tudsz néha jelenteni. Másrészt persze Túrikovács Bilának a ö, esetében ugye ez, ez kifejezetten érdekes. Én nem tudom, hogy ő egy földműveléssel na, napi, mit tudom, én 8. 10 órát a földeken töltő parasztember, ember lenne, de lehet, hogy az igazából én nem ismerem az ő életét. Hát ö, nagy kérdés, hogy egyáltalán vannak-e Magyarországon kisgazdák. Ha, ha vannak, akkor ö, a politikai életen túl vannak. -e? Hát, mert, mert a politikában vannak, és ők mi nyilatkoznak, hogy a kisgazdák azok különbözőek. De, de, de szerintem ma már mindegyik párt beolvasztott egy kisgazda pártot. Tehát ma már az a minimum. Tehát ha olyan nincs egy kisgazda tényleg olyan pártod, amelyik még kisgazda pártot nem olvasztott be, akkor akkor hát így egy kicsit szégyeld magad. Tehát ugye ez de tényleg. Ez alatt a 16 év alatt még nem voltak képes egyetlen kis gazdapártot se beolvasztani. Ez goly? Na ne csináld! Szóval, Jó, el... Hát a másik meg ugye az, az érdekes ebben, hogy Orbán Viktor. Szakítva ezzel az 56-os konfrontációval, ő, ő, ő azt mondta, hogy, hogy közösen ünnepel, és, és ugye ez azt jelenti, hogy, hogy a jobboldalnak a karizmatikus vezetője, a Fidesz elnöke elássa a csatabárdot ebben a kérdésben, és ezt nem kívánja napi politikai harc szintelévé tenni 56-ot. Várjuk ki, ki várjuk, ki ki ki várjuk ki azért az október végét nap. Biztos, hogy ki kell várni, mert, mert azért az látszik, hogy ez a Túri Kovács, aki azért ugye a Fidesznek uh, frakciónak legalábbis tagja, tehát valamilyen módon Orbán Viktor főségét mindenképpen elfogadó politikusról van szó. Ez az ember, ez, ez azt mondja, hogy a nemzeti oldal külön ünnepel, most az a nagy kérdés, hogyha Orbán Viktor tényleg el fog menni mondjuk az állami megemlékezésre, akkor lesz egy elég fura a viszony a Kovácsal, ugyanis Turikovács Kovács szerint a nemzeti oldal az nem ünnepel ott, tehát Orbán Viktor nem tagja a nemzeti oldalnak, bármit jelentsen is a nemzeti oldal szó. Ebből az is látszik, amik, hogy annyi Mindent jelent. biztos, hogy Orbán Viktor ki fogja kérni magának, hiszen ő a nemzeti oldal vezetője. Mit jelent a nemzeti oldal, ha az ne Orbán Viktor? Ez a fő kérdés, ez, ez a mai napi kérdés. Azt fogja mondani Túri Kovácsnak, hogy, hogy de Bélukám, te nem vagy tagja a nemzeti oldalnak. Hogy... <gül> Jóra, eddig a kijelentés, eddig még te néz, nem tagja voltál a nemzeti oldalnak, de most valahogy kiadkoztál onnan, Béla. Na mindegy, igazából az a kérdés, hogy, hogy vajon ez a, ezek a folyamatosan megjelenő szakadárhangok a 56 kapcsán, ezek előkészítik a terepet, tehát az irányában, hogy Orbán Viktor is félreálljon, ugye ez az első opció, és kiáltráljon a közös ünnepség elől, mondván azt, hogy hát ő megpróbálta, de hát látni kell, hogy az emberek nem tudják elfogadni, hogy 56 leverői azok együtt ünnepeljenek az áldozatokkal, hiszen már Wittner Máriának is volt egy ilyen kijelentése. Tehát ugye ez a Túrikovács kijelentés a Fidesz frakcióból, ez nem, a, nem az első fecske, amelyik nyarat akar csinálni, hanem egészen konkrétan a második. A másik opció az, hogy, hogy igazából egy kettős kommunikáció készülötven hat kapcsán. Egyrésztől ott lesz Orbán Viktor, a békejobbot nyújtó államférfi, aki, aki felülemelkedik a törzsi torzsalkodásokon, és, és azt mondja, hogy, hogy ássuk el a csatabárdot, Árpád népe egyesüljön végre, és, és minden, mindenfajta régi vérbosszunak a hagyományát töröljük ki az emlékezetünkből, és kvázi megint a egyesítés útjára tud lépni, miközben a kettős kommunikáció másik oldalán, a kettőség másik oldalán egy jó túl Kovács Béla fogja a nemzeti oldal csapatait harcba rendezni, hogy mit tudom én, a 301-es parcella környékén kifütyüljék, meg megköpődjék Mécs Imrét. Tehát ez, ez, ez is esetleg egy opció, meg, meg, meg, meg ugye általában ugye fenntartani ezt az 56-os kicsit háborús feelinget. A harmadik opció meg az, hogy, hogy itt alapvetően egy ilyen egy alapvetően őszinte folyamatnak vagyunk a tanúi. Ez nem egy ilyen politikailag, mert az első két opció, ez mindegyik azt feltételezi, hogy fajta manipuláció van a háttérben. Harmadik opció meg az, hogy itt tényleg arról van szó, hogy Orbán Viktor, aki kezdetnyúj Gyurcsány Ferencnek és a baloldalnak 56 kérdésében, az azt az Orbán viktor lassan cserben hagyják a hívei, vagy legalábbis a híveinek egy része, és ez előbb-utóbb értelemszerűen, hogyha ilyen típusú a kommunikáció, mondjuk Túri Kovács Bélától, hogy a nemzeti oldal azt külön fog ünnepelni. Tehát ezzel értelemszerűen a nemzeti oldalból kirekezti azok azokat, akik részt vesznek az állami ünnepsége. Például azt az Orbán viktor aki azt mondta, hogy ő közösen fog ünnepelni, az viszont fel... Vett annak a lehetőségét, hogy a jobb oldalon belül valamikor, még akár ezen a cikluson belül is szakadás történhet meg. Hát én ettől a szakadástól nem, hogy féltem a, a nem féltem a fidesz hanem éppen, hogy a Fidesz érdekében, vagy a Fidesz, legjobb, fidesz számára legjobb lenne egy ilyen szakadás. Ugye azt mondott, hogy el fogja veszíteni a jobb oldalnak azt a részét, vagy hát azt a tábort, amelyik, amelyik most Turikovács mögé rendeződhet, vagy leszakadni látszhat, hogyha ő most Orbán ezt a békülékenységet vagy ezt a, ezt a koalíciót megköti. A, a forradalom leverőivel kvázi, ugye, bár hát a baloldallal. <gül> akkor, tehát hogyha, hogyha ez megtörténne, én azt gondolom, hogy ennek a szakadásnak már régeségem meg kellett volna történni, és akkor ha ez megtörtént volna, akkor a Fidesz még most is kormányozhatna ebben az országban. Tehát, hogy ezek a csoportok leszakadnak a Fideszről, az a Fidesznek csak és kizárólag hasznára válhat. Hát, hogyha már ezek a csoportok nem is csatlakoztak volna be a fidesz-be, akkor a Fidesz még most is kormányozna. Erről egészen biztos, ebben egész biztos vagyok. Szóval én meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a Fidesz nem veszíthet semmit, de cserébe egy egész világot nyerhet, vagy hát legalábbis egy országot.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 Jaj, Egy, jaj. Igen, igen, igen. Na erre vonatkozik a kedvences SMSünk. Szabadság, egyenlő, szabad lopni, hazudni. Szolidaritás, egyenlő. Józsi, lőjétek már ki azt a pár a kétát, hadd fizessünk. De ennek köze Budapestnek? A szénső az... középnek vége. De a ne féljen. A... Nyereménye nem vészel. Minden hétköznap az délelőtt az újra átveheti az... a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget. A szénső Budapesten is szabad lopni és hazudni, nem mondjad, hogy nem. És Budapesten volt a tűzi játék mizéria. És Budapest a szabadság és szolidaritás földje, nem?